Și ninje. autor, George Bacovia Și ninje în orașul mare, e noaptea plină de orgii, Iar prin saloane aurii s-aud orchestre și fanfare. Femei nocturne, singurele, la colți de stradă se ațin, Desfrâu de bere și de vin prin berării și cafenele. De orbitoare galantare de diamant și de rubin Și de averi orașii plin și ninge în orașul mare. Lectura Maia Martin